Але вони дивилися в протилежний бік. Одна з них, вища, постаттю дуже нагадувала Оксану. А хто ж друга? Хто ж та низенька? Подумав на мить Богун, але зараз же забув про неї і бачив перед собою лише Оксану. Він був уже кроків за десять, він вже біг, коли дівчина озирнулася. Богун став, як укопаний. «Чужа, незнайома дівчина!» «Зовсім це не Оксана!» «Хто тут про мене питав?» Різким, зовсім не своїм, неприємним голосом запитав богун. «Це я! Це ми! Я сестра Максимова, Олена!» Тихо промовила дівчина. «Максимова? Якого Максима?» «Хлопця!» Максима Лубенського, ну, того, що з дідом Танасом. А, сестра Максимова? Знаю, знаю, селкуючись зібрати думки, говорив богун і раптом, зовсім несподівано для дівчат, голосно скрикнув. Олена, сестра Максимова, була з то Топевно, й Оксану бачила. А як же, зацокотіла варка, увесь час. Ще з минулого року, і в Лубнахі, в Варшаві, в Замості, і в Збаражі. В Збаражі? Хіба Оксана в Збаражі? В Збаражі. І Максим і дід по нас там. З ними? То як же? Вона хіба втекла з замку? Не знаємо, тихо сказала Олена. Ми виїхали з княгиною несподівано. Вона залишилася а нас загін татарський аж під лишнівцем захопив, зацюкотіла Варка. Ох, і перелякалися ж були ми тоді. Якби на козаки Миргородські, певно було б уже і по нас. А козаки, о, і бідові ж хлопці, особливо там один, то не вже Оксана в баражі, не слухаючи дівчат, міркував Богун. Сама, чи з дідом і хлопцем. Однаково, і так, і так дуже погано. Або викрають їх ляхи й замордують, або під час штурму щось трапиться. А чому безпремінно трапиться? почав богун заспокоюватись. Ну, переховаються там якось та й усе. А місто ж не сьогодні, завтра вже наше буде. То чого ж ви мовчите, дівчата? ласкаво звернувся богун до Олени й Варки. Усміх опромінив йому лице, очі заграли привітно. «Та пан полковник же нас зовсім не слухає», – озвалася Олена. «Може, панові полковникові неприємно, що ми до нього звернулися, але ми тоді так були поперелякувалися». «Неприємно? Чого неприємно? Хох, Бог з вами! Я дуже-дуже радий!» Справді, попервах мені здавалося, що тут і Оксана, але ви ж мені все про неї розкажете? Ех, якби знати, що з дідом трапилось! А може, може вони не в збережі? Може, якось устигли вимкнутися? Розкажіть мені все докладно!» Дівчата, заохочувані ласкавим і уважним поглядом полковника, почали оповідати. Догонь слухав і міркував. «Так-так, дуже скрутне становище, але нічого, дівчата були ще в гіршому, а я ще й зустрів їх так сердито. Безпремінно треба їх пожалувати». Богун одвів їх до свого намету, довго розпитував, заспокоював, що все буде гаразд, почастував навіть пірниками, що йому дала на дорогу баба Ївга. Дівчата просто не пізнавали суворого та, як їм спершу здалося, злого полковника». Такий лагідний, такий уважний був цей чоловік, що навіть завжди смутна Олена повеселішала. Але раптом полковник знов посмутнів. Треба було йти до гетьмана. Хмельницького богун заставив у дуже поганому настрої. Перші сутички з поляками були для козаків і татар несприятливі. Татари незадоволені. Військо козацьке ще й досі не розташувалося як слід. Завтра неодмінно треба штурмувати Бараш, бо поляки ще не встигли зробити окопів коло східного ставу. До того ж, доводиться послаблювати свої сили. Негайно треба виправляти Кричевського з десятьма тисячами комунника на Литву проти радзивіла. А голота? А пободайло? спитав богун. Голоту погромено сам пободайло не здержить. Радзивіл наміряється вдарити на Київ. Коли Кричевський його не затримає, та коли тут під збережем не пощастить, матимемо проти себе три війська. Ярему тут, Радзівіла з тилу, короля з посполитим рушенням з боку зборова. Богун замислився. Становище справді було загрозливе. А скільки війська в Радзівіла? Та тисяч, може, п'ятнадцять. Але біда, що в нього найкращі німецькі відділи. Чудова армата. Кречевський же мусить іти тільки з легкою кіннотою. Треба вдарити на Радзівіла якнайшвидше. Ех, якби Москва була послухалася. Хай би там хоч на кордоні заворушилися. Розумієш, нахилився до Богуна Хмельницький. Розумієш, я так міркував. Литву, щоб Москва якось зв'язала А ракоції, щоб напер на ляхів із семи города У нас би тоді тут зовсім руки були розв'язані А тепер? Безпремінно завтра треба здобути збараж Ходімо лише, огляньмо окопи Хмельницькому підвели білого коня Під'їхали Виговський з Джоджелієм і Зоркою подалися просто до польських окопів. На південь од міста і замку, починаючи від західного ставу аж до Лублянок, хвилястий терен трохи підвищувався. Тут генерал артилерії Криштоф Пшиємський розташував польський табір з таким розрахунком, щоб у ньому легко вмістилося не тільки все наявне військо, а й майбутні підкрепи. Високі вали Стягнулися ледве на цілу милю. Тил упирався в місто і замок, і тільки одну частину табору, що виходила поза став, ще не встигли обнести лалом. На це саме місце й намірявся вдарити гетьман. А коли їх там навіть і тридцять тисяч, зауважив Бугун, все-таки на такій лінії не витримають, занадто вже розтягнули. Хмельницький повернув на вхід. Їхали зовсім близько від валів. У деяких місцях поляки навіть почали стріляти з мушкетів. «Обережніше, пане Гетьмане!» – підскочив Зорка до Гетьмана, але той тільки махнув рукою. Облуженці, певно, повідомили про Хмельницького регіментарів, бо на валу з'явились Ярема, Херлей, лянц і конець польський оточені пишним почтом. Богун, що зір його був гостріший від Гетьманського, Добре бачив не тільки одежу й постаті, а навіть відрізняв і деякі обличчя. «А я й не знав, що Ярема такий низенький», – дивувався Зорка. «А той, хто нам той, що, мов, журавель виступає?» «Остророг», – відповів Хмельницький. «А о той, то то, а то, мабуть, Заславський, а може й Тишкевич. Обидва годовані кабани». Але царство польське настільки зацікавило Зорку, що він зовсім забув про обережність і під'їхав значно ближче до польського табору ніби. Поляки навели гармату, гримнув постріл і куля, ледве не розчерепивши голови зорченому коневі, зарилася з шипінням у землю. «Хабережніше, пане Песарю!» засміявся Хмельницький. Зорка зовсім не потребував цього зауваження. Лаючись, Переїхав він з лівого боку на правий, опинився таким чином значно далі від валу, але все ще плювався і міркував, чи пристойно буде од'їхати ще трохи. Треба б суміло їм якось віддячити, звернувся богун до зорки. А треба б, тільки що ж, не з пістоля на їх стріляти. Привези мені лук, тільки гляди, вибирай найкращий. А зорка, заздалегідь, смакуючи цікаве видовисько, а також радіючи, що не доведеться знов наражатися на небезпеку, негайно ж подався до гетьманського намету. Хмельницький заклопотано оглядав місцевість, а він зовсім не звертав уваги на регіментарів, що все ще дивилися на нього з валу. Інколи він висловлював свої зауваження, звертаючись то до Кричевського, то до Богуна, але більше мовчав і тільки зрідка похитував головою. Коли вхідного ставу Гетьман навіть зліз із коня І ступив кілька кроків, щоб краще довідатися, чи не дуже м'який ґрунт Богун не раз бачив Гетьмана на хуторі в суботові Коли Хмельницький оглядав своє господарство Зовсім таке саме враження справляв Гетьман і тепер Хоч там, на хуторі, річ ішла про якісь господарські дрібниці Тут же, від одного необережного кроку залежала доля тисяч людей, а може навіть і доля цілого війська. «Чи я сповістили полковників, що ввечері рада?» запитав гетьман Увиговського. «Так, пане гетьмане, жаль, що тебе на раді не буде, звернувся Богдан до Кречевського. Обійдеться й без мене. А може б вирушив завтра рано? Не можна гаятись. Наказ полкові вже дано» а вирушаємо не пізніше, як перед вечором.